Prinsip yang ketiga adalah eh, samunannya prinsip yang keempat yang eh, kedua, bahawa termasuk kesempurnaan dalam bersatu padu adalah dengar dan faat kepada pemerintah, walaupun dia seorang hamba Husi maka Allah telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang memuaskan dan mencukupi dengan pelbagai bentuk penjelasan setiap syarak maupun kadar. Kemudian perkara ini menjadi satu fiat diketahui di sisi kebanyakan orang yang mendakwa berilmu, apatah lagi beramal dengannya. Kadarnya maduhat kan. Dan cerita ni pada zaman kita lagi dahsyat. Antara prinsip prinsim aqidah ahli sunnah wal jamaah, bila kita kata kenal belazimi jemaah ialah mempaati pemerintah kaum muslimin. Sebab Nabi kata, "Tanzamu jama'atal muslimina wa imamahu." Ikut jemaah kaum muslimin dan pemerintah mereka. Dalam perkara ma'ruf dan tidak memberontak kepada pemerintah Walaupun mereka itu zalim dan sasir Ini kita dah jelaskan Panjang anda rasa Di mana Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum Ta'at kepada Allah, ta'at kepada rasul dan pemerintah di kalangan kamu Ulil amri ni masuk dalamnya pemerintah Politik dan pemerintah lamba agama Yaitu ulama' Ulama' dan ulama' Fa in tanaza'tum fi shay'in falqam bi-ballah. Kala apa-apa bergadab pun feruduhu ila Allah wal Rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir. Kala benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat? Rujuk balik al-Quran dan al hadis. Dalika khairun wa ahsanu Itulah cara yang terbaik dan sebaik baik penyelesaian. Dalam hadis Nabi sebut 'ala al-mar'il muslimu as-sam'u al wat-ta'ahu fi ma ahabba aw kariha wajib atas orang muslim itu dengar dan faat dalam perkara yang dia suka ataupun dia benci melainkan dia perintahkan dengan maksiat kalau dia perintah dengan maksiat, tidak boleh faat itu jelas tetapi dalam perkara maksiat itu sahaja ada pun memberontak kepada pemerintah menggulingkannya dengan cara yang tidak wajar Nabi sebut dalam hadis yustamalu Akan ada di kalangan hati yang kamu ini Di akhir zaman kata Nabi Zaman kita lah Termasuk zaman kita Tak boleh datang orang kata Ini hadis zaman Bani Umayyah Ada Nabi Surah Bani Umayyah Tak ada Dia kata Inna yusta'malu alaikum Fial Mubarak akan datang Termasuk sampai kiamat lah Hadis ni kan Innahu yastamilu alaykum umara akan digunakan atas kamu antic pemimpin-pemimpin fa ta'rifuna wa tunkirun ada benda yang kamu setuju dengan tindakan depa sesuai dengan hadis dan al-Quran ada yang kamu tak setuju dengan Nabi samankariha faqad bariah siapa yang benci dengan maksiat yang pemerintah tu buat dia terlepas daripada syubhat wa man ankara faqad siapa yang pedingkar jelaskan ini benar, benar tak betul. Siapa yang mampu untuk jelaskan kepada orang ramai Amerika salah? Jelaskan. Maka dia selamat. Walakin, tapi masalah man rabiyah wa tarah. Siapa yang rabu nak ikut? Ini yang muskilah. Kalau katamu haba, afalnu qatiluhum. Tak boleh kita perang saja dengan orang Mintahe macam ni. Gula, nanti cerita kan, kita kasih bersih saja, kan? Orang Mintahe macam ni. Abi kata lah. Tak boleh. Ma fallu. Selagi mereka menunaikan salat. Yang ini mereka Muslim mukmin? Itu cerita dah. Hadis ini yang sahaja dikeluarkan oleh Muslim Abu Dawud Termizi, Dan lepas oleh Muslim. <tuh> dan hadis ini mencapai tahap mutawatir. Hadis yang masalah ini mencapai tahap mutawatir. Sebagai yang disebut oleh An nawawi dan juga Ashokani rahimahumullah. Bahkan kata Imam Syukri, Zalim macam mana pemerintah itu, selagi dia Muslim, kita dilarang pemerintah. Nabi kata, "Tasmah watu tighulil Amir". Nabi kata kepada Hudayfa, "Bagaimanakah Tasmah watu tighulil Amir?" Kata Hudayfa, "Nanti kalau dia fitnah Di akhir zaman." Nabi kata, "Itu ya. apa? aku nak buat ya Rasulullah?" Nabi kata, "Tasmah watu tighulil Amir. Wain berabuhrak, wa'ahad malk. Walafun yib." pokoi halakang Ha. Walaupun dia rampas harta engkau. Pasma, kau apa? Dengar nampak? Dia makan harta dia seling duit kerajaan. Itu dia dengan Allah Taala. Kita kalau ada benda yang dia suruh buat makruf, kita kena ikut. Ha? Oh, tak boleh juga lah. pemerintah suruh raya, aku tak mau raya dengan pemerintah ni. Ada orang tak mahu raya. Kan? <tullan> Aku tak mahu raya dengan pemerintah ni Masa pasal dia ni Tak betul balik. Tak. Dia suruh kita raya Tengok anak bulan betul Raya sebuah lah Kalau dia buat raya tipu-tipu tak boleh lah <guluh> Dia memang raya sebuah Dia kena ikut lah Dia suruh pih semuanya raya Dia suruh pih semuanya jemaah Dia suruh kita lawan kristianisasi kita lawan lah Tak boleh kata lah Pemerintah ni bukan betul sangat ha. Dia tak betul tak apa lah Dia tak betul Hak Yang dia suruh betul kita kata betul lah Ha, tak boleh lah Bila tak tak betul satu Kita tak betul semua Tak boleh betul ha. Kita pun tak setuju juga Banyak benda Tapi bila main bat Dia betul Kita sokonglah. lah <coughs> bawa bawa, -bawa Pukul belakang kan Kita pun kena masuk ISA juga Bukan dia puas saja Kita pun kena tangkap Tahu dia -tari harap Bukan dia puas saja Kena tangkap kan Tapi kita boleh baal Cuma dia tak boleh Kan ha. Haa Allah menerangkan juga kepentingan berpegang dengan jamaah Dan mentaati pemerintah Mahathir al Di mana realiti membuktikan Tadi penjelasan secara syarak dalil Juga daripada segi realiti Waqat, waqat Ya, setengah waktu suka sebut asa waqat Jadi, kita cerita waqat pun sebenarnya Menunjukkan bahawa Perlu taatlah pemerintah walaupun nezalim Kata Syekhul Islam Kamiah rahimahullah wala'allahu la yakadu ya'rifu ta'ifatan kharajat 'ala zayyi zhalim inda wa fi khurujha min al-fasadi ma huwa a'zam min al-fasadi alladhi azalatuhu min fi dakkenali hantar hantar tak diketahui dalam sejarah Islam ada orang yang memberontak kepada pemerintah melainkan tindakan yang memberontak itu dapat kerosakan yang lebih besar daripada kerosakan yang dia hendak hilangkan dan kata Syekh Saleh Al-Uthaimin rahimahullah siapa yang beliau usul sitah bahawa kalimah bila mula berpecah belah bila berlaku pepercahan dan rakyat mula memberontak maka masuklah hawa nafsu dan penyakit hati lalu setiap orang hendak melaksanakan kemahuannya walaupun jelas kebenaran dan keadilan itu berada di sebaliknya ambil kata Ustaz Uthaimin ni tengok Malaysia hari ni sama tak sama oh sangat sama kan Hmm. Jadi maksudnya kita Kena percaya bahawa Nabi itu Dahabah kita yang paling baik sekali Jadi kita kata orang oh, ini zaman Nabi Zaman Nabi mana ada orang intah yang walil Haa Nabi lah orang intahnya Haa Dan kita dengan cepat percaya Benda ni walil betul kah Da'waan orang itu Osman Saya dengar Osman bin Al-Assan Radiyallahu anhu Zinnuray Menantu Nabi Orang yang diamin syurga Dia dibunuh sebab apa? Dituduh Konspirasi Dituduh Corruption Dituduh nepotism Kronism Tuduhan yang sama itu akan diulang Sampai bila-bila Tapi betul ke tak betul? Wallah ta'ala Kalau Osman boleh kenal macam tu, Pemerintah kita tak seberapa ni Lagilah boleh kenal Kan? sedaya la cepat sangat percaya. Tak nah, jangan tipu saya orang kata oh ni ha beli cincin belian ha tu sekali kan. Nah, Ku dia ada penyes. Kalau dia lambu apa salah awak salah hukum syarak. Kalau duit dia sendiri. Tak ada. Kan. Jadi itu masalahnya. <tuh> Namun hal ini kata saya menjelaskan di hujung tadi tu. Dewasa ini bahkan pada zaman Syed Man lagi Para ilmuan yang disangka ulama' oleh masyarakat Sudah tidak ambil berat lagi isu uh, Berkenaan usul ini Tak sudah pemerintah Bahkan di zaman kita ini lebih besar Apabila pada mata masyarakat Ulama' mestilah seorang yang berani memberontak Kepada pemerintah Ada pun mereka yang melazimi Menhad salaf dan bermuamalah dengan pemerintah Akan dicok sebagai penjilat Dan ini adalah gelaran untuk Gala yang buruk tersebut Na'udhu billah ni Zaman Syiamat berdua Kan Syiamat berdua kata Ulama' di zaman dia Dia ni tak Tak menjelaskan lagi usul ni Tak beraman Tu zaman dia Kurun Kurul kedua lahizrah My kurun Kita haklah ni lagi teruk Kalau tak memberontok Tak berani tujuh depan FRU Oh Tu bukan ulama' Kan Itu takde apa nilai tapi siapa yang berani Pinduk depan FRU tu Lawan maki orang apa semua Haa Hak tu Ulama' walaupun dia kasiak Kan Haa Itu masalah Lepas tu tadi Isu kristianisasi murtad Kan Bukan kita datang Sampai dia kepala dia Kepala tu emang kita tahu. Orang dia tu Hak tu Tak ada orang lain lah Kan Haa Tapi masalahnya Sebab duk dengan mereka Tak ada apa Jadi Kita nak habak di sini Bahawa Benda ni jelas setelah Al-Quran dan Hadis Maka ikut Al-Quran dan Hadis akan selamat Itu maksudnya